Майте хоч трошки мужності, похмуро сказав Сагайдак. Не вас, а ви, де могли, обмовляли і згризали чесних людей, як згризали колись і тепер гризете товариша Бондаренка. Данило отитирів. Ти вже не причулось. А ти, дурним вже й очію ковтнув. На побілілих щелепах степочки спухнули роздвоєні жовна. Ви ж сам, товариш Ступач, не ховайтесь за чуже прізвище. Ви знаєте, як вас прозивали у вашій конторі? Ні. Нікчемником і дьохтемазом. І не безпідставно. Ідіть. Степочка найоршився і гризнувся. Як же мені йти, коли я маю підозру? І тоді Сагайдак рубанув його словом, як шаблею, «А твоє припильне нутро ніколи не підіймалось. вище підозри. Ніколи!» «І мене тепер можеш взяти на заміточку, бо я із тих непровірених, які підтримували Бондаренка. Іди!» «Я піду, бо мушу коритися і вовче, але гляньте, чи в Бондаренка справні документи», – заволав Степочка. Воєнком презирливо відповів, документи в нього справні і совість також. Не розсудив вас мирний час, то може розсудить війна? Щось тут видиться, ніби не теє. От незадача, розгубився Степочка. Тоді дозвольте мені на пару годин відвихнутися до міста. Не дозволяю. Але ж Чому? Розпачивав, скрикнув Стьопочка. Бо з Жмеренки вже вийшли за вами машини залізнично-шляхового полку. І я буду разом із ним? Перелякав, струсунув магазанником. Разом. такої. Попав з-під на дощ, счавив обурення Стьопочка і побокував до дверей. Тут він обернувся і про всякий випадок кивнув головою воєнкому. «Наше вам!» «Іди!» Розчепєвана постава степочки зникла за дверими. Сагайдак міцно стиснув Данилові руку. «Ось як воно буває, хлопче. Біс і життя робить бісівським. Посидьмо перед дорогою, перед судьбою. Хай оберігає тебе доля від усього лихого». Спасибі, Зінові Васильовичу, спасибі. Найшов за що дякувати і кивнув головою на двері. Дьохте вас і богів обкветє дьохтим. А нам тепер треба люто битися з ворогом. Може до останнього подиху битися. Знаю, яким ти був ревним хліборобом, а зараз у кожнім проживку Маєш почути кров солдата. Так тепер треба відчизні. Чуєш? Чую, Зінов'ю Васильовичу. Вірте мені. Я тобі завжди вірив. Мож бачив, який ти в роботі, який серед людей. Мені не треба нагадувати тобі. З людьми ми дужні, З народом непереможні. Хто ж відступиться від цього? Пропаде й для себе, і для всіх. Що ж наостанку сказати тобі, людині, яка пороху не нюхала? Найтяжче по собі, знаю, буде перед першим боєм і в першому бою. Не скаменій, коли почуєш, коли побачиш, як біля тебе стане орудувати смерть. Стріляю на неї кляту, ломи її безжалісну, Бо, видать, така наша доля. Ніхто не зломить її хребта, окрім нас, Іванів, Данилів, усіх синів, що вірністю живуть. Та й будь здоровим. Посиділи б трохи більше, але час не жде. Вони обнялися, притулились головами один до одного, а на порозі стали близнята Гримичі і Стахар Теменко. Невже і в них не гаразд з документами. Даниле Максимовичу, і ви з нами зраділи близнюки, теліфнули буйними сонцем чубами.